Allahur Rahim, Elhamdulilah Rabbil Alamin. Os-salatu was-salamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi was-habbi wasallam taslima katira. Allahu جل وعلا falendrojm vetëm vetë ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëvdot bekimet e Allahut qofshin i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes të tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në fund të saj botë. Të ndrozojmë dhe dëvzorim edhe sot me linë dhotë mënuar me lezimin e haditheve që i ka përmledh Iman Bukhariu, Rahimullah, në libën e ti, el-edab e el l-mufrat. Ky libër që ka përmledh Iman Bukhariu, Rahimullah, hadithe dhe thënje të sahabëve kryesësht dhe gjenatës e parë në lidhe me edukatën e besimtarit, mirësjel në ti, si duhet me ndërtu raportet me të tjerët, Dhe kemi thënë se pa dy shumë se kjoj aspekt i formimit të besimëtarit është nga aspektit bazike, themelore të formimit të ti. Nuk është di shka periferike, nuk është di shka dorës e dyta, po trete, kështu më rratë, por di shka themelore, elementara. Dhe gjitha këto aditë të janë shumë të rëndësishme përshka këse janë edhe treguës i kuptimit të drejtë të fesë sjele e besimtarit, edukatat ime dhe të tjiret, realisht ndërlidhet edhe me besimin Allah në gjela gjelalli hu, ndërlidhet me ditë në gjykimit. Për ndaj, këto adithë dhe këto transmitime një aftën që jenë nga pegamberi sallallahu a sëllum. Mirë po, në në të tërshojmë se pegamberi sallallahu a sëllum temeve të këtila i ka kushtu dhe menit pasashme, i ka porosit njerëzit format ndryshme, që tjenë të kujdas shum dhe t'i nërtoni raporte t'yre mbi odhëzimet e Allah të baraka vë ta'ala. Ndje me tani ki marrë hadithë që flasim për rëglimin raporteve mes familjarëve të ngusht. Dhe me thonë fillemisht odhëzime që kanë të bëjnë me respekt në dhe i përndrëve. Pas të kimi kalu tek farefisit dhe familja me e gjerë Pasta është këtë i Bukharil Rehimullat të kë raporti i prindrëve më fmi, si duhet në nërtohet. Nga se nuk është respekti i fmive nda i prindrëve i njanëshëm, por plëcohet me respekt në, kujdes në, në kujdesin i prindrëve nda i fmive të tyre. Êshtë kujdesin i prindrëve dhe është respekti i prindrëve nda i fmive, kemi mërë njësë a ditë për këtë qërë dhe kemi serua në takimet e kaluara. Tashë Bukharil Rehimullat kalën të kë rrejthi tjetër i raportive tono. E është fjala për, dhe më thonë, raportin dhe mirësillin me këmëshion, me fqion, me atë që realisht endan jetën në afërsi, nga se edhe këte në më rëndësi. Edhepse nuk e ki familje, nuk e ki nga farefisi, mund tjenë tua i tërësisht, por me që thatë, faktisë e jetën afër, Fakti se jetën me ta nuk e nda një mur apo një lagje apo një ndërtes, një vendbanim ki karshetyn e obligime edhe ta kanë karshetyje obligime dhe se ka regula dhe uzime që regulojnë raportet mes mes dy palve Filimesht Bukhari Rahimullah ka përmandur aditë adit që flasin për vlerën e kujdesit për këtë aspekt, sa është rëndësishme, dhe në qëfar pozitë e ka ngritë Allahu Gjallewala këtë piesë, që mos me ndohë së rrishka, si kështar është prafë, rrishka e thjeshtë, rrishka periferike, rrishka, të mon, e rralë që ndodhë të dëgjohet e tjera. E ka mëna në, në ditë në ajshës, radhjallahu ta'ala anëha, cële a thotë, Se ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem mazale Jibrilu ju sini bil jar hatta dhanantu anhu suyurithu ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem vazhdimisht Jibrili vazhdimisht Jibrili më porosit në porosit këshillon për fçiuën sa jam duke me ndu se ka me e bo pjesët të rëshkimtarëve. Qëka nënkupton kjo hadith? Kjo hadith rekon se Gjibrilisar ka arme shpalje të këpjegamberi s.a.s. shumë shpesh e ka porosi që nga udzimet e Allah të është edhe kujdesi për kë ishin tënë atë të afërmin që thashme erë të ndonë me te murja, po lagja, po ndërtesa, vendbanimit saktuan. Dhe pe kamerës me përmenë se vazhdimisht ju sini. Osije. Osije është, kur di shka, dhe më onë, është nga, nga porosit e do mëzdoq me të kryjët. Për shambull, njëri që vdesë, Mu mund me loni vasjetë. Se filon pasurije, filon prone, po ka dëshim mjallon dikujtë, që nuk është nga tërshkimtarët. Edhe këtu, kur elen këtë lejt pasurije dikujtë, ka kufi, nuk mund me loni sot dënë, me dëmtu tërshkimtarët. Njërë nuk ka drejtë, për shambull, mjallon dikujtë ketë pasurinë. Nuk ka drejtë, pas zvete. Edhë pësë është pasurija ti, përshka këse, nga familjarët, fëmija, gruja, e kështë më radhë, kanë hisën atë pasurit. Mirë, po në hisët saktuar, se kësë ka në dinë sadi, vë në më kësit, rrëdhjallët të Al-Anhu, e ka ligu për i gamberi sasëm që njëtë të tretën, ka dhe të melonë në vasijet. Dhe kule në vasijet, që të nëtojnë testament, apo, është e detyrushme të, të zbatot. Së so, është haki ati që e kalonë, pë Kërë të kërë të qëta, që ti jepi diqka. Përënë përënë me në thonë që Gjibril ka arme udhëm të veçantë të pasacim për kategori. Këtyre rri u gati, këtyre rri u gati, këtyre rri u gati. Shpesh. Sa që, thëtë përënë përënë me në thonë që sa që komenu se këtë nitit komarë me thonë që jepi edhe hisën tonët përënëmisë, si kurse jepë djallit të në qikës të në grupos tonëks në Europë. Është ka filluar me me porositë so që komunon se do të jetë nga familjarë të afërt që njëri jep pasporën apo. Për të përshtaturim se kjo jep me kuptuar domosë ë një kategori e tillë shoqërisë është shumë e rëndësishme të kujdesim për ta. Dhe nga kjo marrim rregull në thevëzën se afërsia është një obligimet. A fërësia i kështën obligimet. Do më hëllonë, në basë të këti adithi, edhe kuptojmë rëndësin e kujdesit për këshin, për edhe kuptojmë në regullë saktuar se feja në mësën se a fërësia e njerëzve me zvete të regmejt edhe obligimet të shtuar ndaj tyne. Për shambullë, Kemi thënë të familjet e këfarefisi Kje obligime në të ty në cektuara Për që farë asuje Për shka këta aferësi se Gjakut Dhe prejarë dhe se përbashkët Kje obligime Me këshim nuk, nuk, të, nuk të lidhë Gjaku Nuk kje aferësi Gjaku me ta Po kje aferësi vendbanim me ta Me që kje aferësi vendbanim me ta Aferësi e vendbanimit Sil obligime Që nëmë kuptonë Sa so matë ofër të ki njerëzit Ki obligime në tynë Parat të tjere që në më lërgë Andaj Nasi banor të këti veni Kena obligime për të kudes Për një tjetërin Filimisht Pastaj të lagjës tjetër Pastaj të qëti tjetër Pastaj të venit tjetër Më radë Po nuk duhet njëri që mon, të kujdeset, të këtë rapurë, të caktuara, të, të ndihman njerë që jenë ma largë duke lënë kje që të që jenë maafërë, duke anashkaluarë të që jenë maafërë. Ese duhet ato që shë maafërë, më, më të që rreshtë ki afërsi, ose të gjakut, ose afërsi të, të, thonë, të gjuhës, ose afërsi të vendbanimit e kësë më ratë. Dhe kjo është një pëjarësujeve pëse ka kujdes ose ka rrejglo që flasin për kujdes ndaj kojshisë. Përsa to se ki kur, mund më anjëri shumë i hujë, pi largë e bleni banesë a fërteje. E ndërtoni shtepi a fërteje. Kur një tonës e ke po? As nuk e një farë. Për njëre botë një njëri që ki obligime të caktuara specifikën ndaj ti në më tërën. Njëse, a fërësia edhe si në obligime, por edhe, si kështë të marim në hadit të viju se, edhe moskuitisit për ta është shumë ma i keqë, ma i dëmë shumë. Më më katë, se së so moskuitisit për të diken që është pak ma lërga për. Përshka këse islamin në mësën që e të kemi rapurit mire. Dhe se një viju që jetër me disa njërës, ndonë zbashku me ta një teritor të saktuar, rralisht dujt me konë rapurit m Në të këtë raporjet mire me ta, dhe siguritet përbajnë me mabonë, kjoja dithja me kuptu se gjdo kush i cili i plëtson kush me kun kojshij, është afer teje, vlejnë për to këtë regullë. Që do t'i marim sade, tu t'i emera dhe sot përfëndon kapitull i kojshiju të të të. Pavarësisht fjesët ti, pavarësisht gjuhës ti, prevarës ti, a është kojshij? Me otomatizem, blenë për të këto regullat. Pastaj, Bukhari Rahimullah, për me e të regu se ku lidhet kjo punë, respekt dhe ku i desi për këshin, ku lidhet, e ka përmarën hadithin e pejgamberit sëllallahu a sëllem, i qëtë ka thonë, من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت كفطن بيغمبري صلى الله عليه وسلم كوش بسن اللهون وديتن اجيقيميت لت لتيبون مير فليحسن Lë të ibonë mirë Kësh ishti Kësh besënë Allahun Dhe ditë e gjukimet Lë të ndëranë mosafiren Kësh besënë Allahun Dhe ditë e gjukimet Lë të fletë mirë ose dhe të heshtë Shënë këtu porosi Që pejgamberi Shënë shikoni ku i ka lidhë Kësh besënë Allahun Dhe ditë e gjukimet Jënë dy prej në dy bazat elementare të themeluar të besimit tonë. Besimi në Allahun është kryesor. Pastaj besimi në ditën e gjykimit, që shpërshërr Allahu xhallahu ka përmendur në kuadër të besimit në Allahun xhallahu ole në shumë sure, veçanërisht në surat e Mekës. Nga sa që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, në rregull i koka dyja. Për dy shumë se këto kam një reglu pjesë e mbejtura të fjesë t'i. Dhe kur pegamës në të kushë besër Allahun dhe ditë një gjykimit, le t'i bënë mirë këshisë t'i. Në kuplu si këtë qështje, shikani sa është naltë, sa është rëndësishme. Le t'i bënë mirë këshisë t'i. Qëka në në kuptam i bënë mirë këshisë? Këto është e përgjët me fel ju hësinë, le t'i bënë mirë qëka të që është e mirë në tja afronë, në tja mundësonë qëka të është dëbishtë me dhe të ndonë me te në kodër të kësarit i banë mirë është edhe mësta bezdisë mësta shqitësonë banë, banë i mirë dhe mështë i bëkeqë përfshjetë në urë në pegamberit sësë në felju, hësin i lagjari të i banë mirë këshisë të ti nga se bezdisja këshivit është nga mëkatët që Allahu të i urëm. Ma dje, ka orë në hadith pejgamberit sallallahu sallam se një grua ja kanë përshkru pejgamberit sallallahu sallam gjenënën soj. Kanë orë ja kanë përshkru gjenënën soj të këk pejgamberit. Ka o njerë, sallallahu sallam, një grua kemi, e cila falet në atën, agjeron dhiten. No, në këtë kuptin të dëfërmërisë është të mëtë përtit e beçantë. Dhe, mirë po, Nuk kënë këshia rahat për i saj, nuk kënë këshia rahat për i saj. Që nuk këpëtën së janë rahat për i saj? Së janë rahat për mua betë për i saj, se i shpëndonë sekretet. Së janë rahat për i saj nga gjuhe e saj, nga bezdisje e saj. Ka përshën nga një këshia, e nuk bezis me fjallë. Por, përshambull, keblej diqka, kërë paska bleke, për, për hapë fjallë kish bllje kish mor kurrë diku ka mar fillon për hap bezdis nuk klerash shton sa i shet katishtin në shpër çanësh pishpish shikon kush ke kush i erdh kush po rën me to erën do musafir erën do këthot sqetson me përcjellin dhe vëzhgimin e bezdis shumë sqetson kjo është padyshëm nga nga mkatet mes nukurat për ti çte kam për shupë e gjon në kët grup e bezdeshme, nuk kene rahat për i saj. Ka thonë pejgëmësëm, hjefi në nërë, ajo është në zjarë gjihënemit. Për mëna, pëse, ku më të më punë të mira, po njëri bënë punë të mira të në lozëra, po bënë punë të mira, nëse i bënë zullëm njërit, ka mëla, ka mëla borqin e kësaj padritsijit dhe njëzve, e qëshla atë borqin dhe një gjykimit, duke a marrë punë të mira e duke a dhonë këtune që ju ka bëhë pa dresi e dhërë. A ndekë a dhonë pejga mërështëmë, është nëzjarë përshka këse këjamë me këtë veprim po i hanë vje për të sojë, po i shkatronë vje për të sojë, po i japë falë vje për të sojë. A ndekë nëse vazhdojme këtë bezlisje, nukemi me të punë i mirë. Për kërështë ju është në gjëhën e mërë. E r Në që farë një verë e kanë nëritë për e kamerë, së omë kujdesin për këshirë. Pëlljuhësin ilagjari. Dhe të i bonë mirë. Mirë, qëka të qikofë që mirë? E prej, prej, shërbime dhe mëtë mirë ndaj këshirët o është, me qeni kujdesin për fejnë e ti. Me gjithë rastin, me gjithë mundësin, me folë, ose me vizitu, e në kodrë më abetet, me eftu për në gjuma, me eftu për namaz, për mëurgun ndonjëhere që ose gratë mes vetme e këshillu përshëmull në ajë caktuar me urtësi, me buçsi, naja me urcime, bucime, kujdes, gjitha këto rregull. Përshëmull për, për veshjen e caktuar, për daljen e caktuar, për sendë caktuar, nëse kemi një hyjë, pandai donon është është është edhe edhe në favorin ton që si kanë mu vesh banorët e vendbanimi ku janë në bashkë përshëmull. S'moshum për zinh vesh të askujt, normal. Mirë po me i këshilu, me i porosit. Dhe kjo është nga, nga, nga shërbime, nga mirësit. Me vizdu kërë është smutë, me ditë nëse ka një problem, e mi ndihmu, për shambull. E shumë e shumë tjera. Për para dimë shkan qënë raportet qënësore. Njerë ka qënë shumë të të të me zveti. Shumë atë e për, për shumë fatkecështë, kjo është shumë e zbetë. Mundit të njerët një ndërtes me vita nuk nj Pa, jo, jo që nuk edhin problemet, jo që nuk vizituen nuk dimu, po nuk din këne ko këshqy. Më arë me vetë, a banëm këtu filoni, zdi i vëllat. Porra, jenë ditë me emna, kejtë antorët e familës. Shoshrimi, luqje e fmive, vizitat, ndarja, edhe të urshqimi të bërë, është bërë. Në të kellurë. Ka ziti që ka i ofër, e ja ka qënë ko shqy, sotëtë, me një herë. Ndaj, kjo aspekt, që realisht është rahmet pjallau të barë këtana sot fatke të të të të izbejër shumë a da i pjegamë të ka përësi që me i bo mirë, nëse besënë Allah në të një gjykimit me i bo mirë, thashtë furë për ndryshme dhe nga bëmirësia është mos me e bezdis, mos me e shqetsu bezdijës, përshallë me zhurëm nuk e linë rahatë në shpitë vetë ose jahutë bërlogëm paraderës poste interesosur për punjunë të përkasin ja por hap sekretet ja por hap formandë më çdo sa ngatoj i, i cecum. Dhe këtë bindesh me këtë zinh pejgamberët sallallahu aleyhi dhe sellem që ka thonë se i bën mirë kuish isapo. Dhe patyrim të thonë për ballin të dhithit, domthon ku usbasan Allahu në dhitin xhikimin le të nderojë me safirin. Do të marrëm rregull apo me safirin më vonë. Pa kjo është një aspekt i rëndësishëm, nderimi i mursafirit. Sot basham u shojmë që njerëzit on nuk e nderojnë musafirën. Pse? Qysh nuk e nderojnë? Ngaqë nuk e ftojnë fora. Shumë spi janë në boshatisë nga musafëri. Kan harru kur kanë pasur herën e fundit me musafirën. Ma ndjod të tendencës me vizituash përpjekje si me taku kush e çfarë njëri. Kuptoj ndjmë mund të jenë zonë nga njëra mund të jenë arsye të caktuara. Mir po, më boshatis spi nga musafër? Me harru kur ka pasur musafir? mësë mojë duku fmit në mikpirit mësë eferve, është më dhërë e shqetsu, sërë. Nuk di mësilë. Edhe ka dhëmë përgjëmëri sotësarëm. Letë, kërshë bësën Allahon dhe dhe në gjykimit, dhe të të mirë. Apo letëhështë. E kjo është, e qartë. Nuk koni për komment shumë. Pasë i buhajru në i më dhamasë i ka përmenë, do më hadit që pëtasin që në porosit pejgamersën për kojshion, në mësënë musilë mirë me të, ta është të Bukhariur e Himullat, babë haqë kul gjerë, obligimet, obligimet dhe i kojshiot, janë të shumë ta, unë i përmën në zopët june, që kanë i Bukhariur e Himullat në në këtë kapitul, qëfar hadithi ka vendosë me përmën, haku, haku i kojshisë, është formë ndryshma. E po Bukhari ka përmen dy nga ato haqet të drejtat kërësore që duhet me ikëzu këshijo. Duhet me ja garantu këto dyja, gjithësysh. Cëtën këto? Thotë Mikhdat ibnil Eswed radiallahu ta'ala anho. Se e le al rësur Allahi s.a.s. habehu ani zina. Një dit për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për qka thuni ju për zinon, edhe i qka zinonja, mardhënjet, intime, i ashtë mërtësorë, në u dhe bilabdë. I kapit për sëmë sabët, i qka thuni për zinon, konë haram, ma ndaluan, ka thunë pejgamberi, edhe ka thunë harre me hullahu a rasullu, është ndaluan nga se e ka ndalu Allah dhe pejgamberi sasallem, ka thunë pejgamberi sasallem, li njezni e er regjullu, bi ashri një svetin, ai sëru alei min al azni min min an yazni bi imraati jarih kaqom pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndo ma se ka i ka pyt sahabet çka thoni për zinon haram e ka thonë allah pejgamberi ka thonë muhamedi sallallahu alaihi wasallam njeriu me bo zino me 10 gram me udh bila me nje me bo çfarë mëri është me 10 gram me bo zino është më lehtë për to se me bo zino me grua ne koshisht e jeta nëse kjo është premin besë, kjo është të rathi, kjo është përshtërsinë. Nëmonë, shë ka hako, i, i këshqis është me erujtë ndërim, nëse e premin në besë ndërë, shë ka qëfar të meri, qëfar gjënaja është. Dhe dhe dhe dhe zilam e i ba, me tjerat, kyëtën të haramë, dhe da komentojmë. është manet për tose me, me prejkin ndër i këshqinë ti. Në gru të tija, në mutërë tija, në qikë tija, kë ose aluani serika i kaput per vjedhjen çka thunio për hajin kon haram e ndaluar e ka ndaluar Allahu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thon pejgamberi pastaj li an yasriqa min ashrati ahli abyatin ay seru ale min an yasriqa min beyti jaleh me vjedhnjeri vet shtëpi me vjedh na u dhëbla vet shtëpi Një me vjedh është të mëherë. Për e kamështë më ka dhecë shpi me vjedh njeri, është mërë letë përsa të ka lahu, se me vjedh shpin e këshisti. Dhe në mështë, ka ditë me kuptu, qëfar kujdesi, sa do të me konë i sigurët këshia për këshis, dhe nga obligimet elementare dhe themelore të këshirë me zvedhë të cilat që në kamë, me rrët në derin dhe me rrët pasurin. Çdoën kësolet. Mos më dëmtu në nder dhe mos më dëmtu në pasuri. Dëmtimi në pasuri, dëmtimi në nder është forma më forma më e tmerrshme e cënimit të, të drejtës. Apo është zinja dhe vjedhja. Po pastaj zinoja, dhe zinja ka forma tjera. Për shembull, ëë me shpiv, me akuzu, me prop fjalë, tash e thëmë Kejtëjnë që e cenojnë ndërë në këgjithës, kejtëjnë këtu. Epse me keqë është zinajnë u dhe bërële. Esa so ka njerë që realishtë s'janë sigur në këtë aspekt. Nëndodhë që nërsa i afer ti t'je vjedhë, pëse e dinë ku ka lonë senët, e dinë që i ka senët, shpesherë jenë zonë të afermet që kam bëhë kësa punë në kësi i jebë. A dhe të më vëzër që ka zinajnë s'ashtë të mërshma, nga gjunajt më të mdoja nga gjunajt më të mdoja shkatrusë ka thonë përgama rështëm sebe amu biqat nga shtat shkatrusë që ja shkatruj njërit dunjan e ahiretin është të zinoja në mund të bila me prejkën dherë të huj është e fleqt e këpist mirë për po bot halama e a kjeqe kërë të finën duha fruofa a që kërët sejka në të maherët sa më ofër rritë në obligimet edhe sa më ofër çto është shëmtimi i mëkatit. Doonë se nëse është mëkat, nëse është mëkat, me i bëj zullum dikujt, shumë më katër i bëj zullum të afërmit tan. Nëse është mëkat, mos më, më ndihmë dikujt, shumë më katër mos më ndihmë atij që i afërvetës. Nëse është mëkat, me vol të keq për dikën, me përgojë dikën, shumë më keq është me përgojë koishin tan e të afërmin tan e kështu me radhë. Ngase më katët, dhe më honë në basoj, e kuptum se vepër të mira ju shtohën sevapët varsisht nga rëthanat, situata, kushe banë, ndaj kujtë botë, shtohët sevapëja, po, shtohët sevapëja, po edhe më katët shtohët, shëmë të është më ria më katët shtohët varsisht nga situata, rëthanat, personi kushe ka boj gjinaj, ndaj kujtë të shboj gjinaj, kuro boj gjinaj, shtohë gjinaj, nuk e ka një ni nivel, Për shambull, zina e është e të mërshme, gjithë mënë. Po njëri me bo zina në Ramazan, me udhëm i lamëtëm. Me bo në, në, në, në dëdit e të tëllë të higjës, që në ditë matë mira, ajë që të të e bë në zina. Shë me e flisht, me e keqë, në koha. Njëdoven me bo zina është haram. Me bo, për shambull, njëri në gjemi, është të mërë kja pëtën. Ose me bo në mekja, është halë me të mërshme është ton peshën e, e mëkatit. Ose personi i caktuar afërsia më njerën. Prandaj edhe zinja që hallonrujt në dolral po prashohet mëshma, mës antor të familjes, është mëkati më i pestë, më i dytë, më të këqia që mund më ndodhet. Edhe ndaj Koësia vapton. Prandaj se nëse Koësia nuk është i sigurt nga i tjetëri, në nderin e ti, edhe në pasën ti, pa dushim se, kjo nëmë këpëtan se, bëdhe që e për një shkelje tronë, për një mëkatim, që Allah u Gjallahu le Hurandu nuk e dëmë. A ndonë njëri me këmë të thymë, me këmë një ashtë piste ti, pa në këmë një smutë, një shpital, pa në sa so është e kënsë, në sa so është e mirë, kër e dinë se familja ti është në durë si e mbrojnë si familë të tjune, edhe nëse mësë prezenca e ti në shpe, nuk ka me shkaktu asë një shqetsim, asë një rëzikim për familë, pëse? Pëse i ka këshitë që e ratojnë, i rrinë gati, i njimojnë, e kështë më ratojnë. Në daj, e që ka sështë i rrënë të njëmë këshia, në mbrojtje në nderit, në ndërët në pasuris, në ofrimin e ndihmës, në bë e shumë e shumë tjera. Kruatit e hame kuptu pa të shumë se sa është kjo qështje me rëndësi që mi a mbrojt këjshisë të drejten, mi a rrujt të drejten, mi a garantu, veqenisht në rrafshën e nderit, moralit, e rrafshën e pasurisë. Gjënështu, Bukhari ju ka përmën kapitrën që thotë, dhe mërën, uh, <coughs> babë jeb dhe u bilgjerë. Kapitrën që fletë se, një du të me fillun nga kojshia i ti. Qaj bërë me, me fillun nga kojshia i ti, nëse kiti që ka me, me nda, me shpërnda, me dhonë, me nimu, njësja mas pari pej kojshis. Masa ka lo kojshin, që njërë një mojnë jashtë dikon, a në regull, gjitha fukaj me nimu, a kojshia i ti ka nevoja. Sa në regull, nuk ka fetare kja. Që ka njëman popove tjerë, e popve dhe të ka nevoja, nuk ka regull kja. Në, mujt, një mujt, në Por, mund të ketë dënuarsinë në mëym, me pas mundsi. Por i kijomos të kufizuar. Çu shkon njëimam popujve të tjerë e popujt kanë më për ty. I shërben popujve të tjerë e popujt kanë më për ty. Nuk ka rregull kjo. Me këtë hadithe. Qi ka yep de biljar, yaniz me kushin. Edhe ka përmendur hadithin e ashi që as e kemë rëse, pejgamberi sosa vardhimi është me ka porosit. E kushin deri so, kam qenë i binë se kamë vë pjesë të trashëmisë. Donë, më ka porrë dërëmesht, donë, më ja, më është ja filluar me me me me me kuzhinë apo. Dhe ajo një ditë tek pejgamberi saq më është thërrë një dele, dhe pejgamberi saq sa më i ka thon atë djaloshë që i ka shërbëy kanë të afër i ka thon a ia kendoi hison kushistun hebrej. Atë ka pasni kushi, ka qenë judi. Ofre ka pas. I kreni gati shumë. Hebrei në konë, së kohë mëslimanë. Kur e ka fëthirë, dhe më thonë, pekamës në thon, uh, një dele, ka thonë ati që e ka shpërdojë, aja dhaj kësh i shtë, aja dhaj kësh i shtë, aja dhaj kësh i shtë, disara. Dhe që thonë, poja rësuri, a dhajsh. E pas taj, ka thonë Abulaj min Amri, aji që i ka të rëzmetu adithin, ka thonë, nga se ka thonë pekamëberi thon, s.a.sallem, Gjibirrë vazhdimisht më ka porositur për kishën derisa kommenu se ka nejtë goti me u pjesë tashimis. Shikoj përshem përgjysmë. I kanë një gotikë kishisë me me me dhurat, me dorët mishit. Mish në qurbane të lehuat më edhe. Minimum forma dëshme. Edhe pse ka qenë tjetërfe, s'ka lidhje nga sa është kishia. Për po më që në kishia edhe i ofurt me gjak, hala më obligim me kur musliman halama obligim e se ko ko ishi që e ki një obligim ki nga ta që ki dy e dhe ki nga ta që ki tri obligime Apo? nësë është ko ishi veq obligime ki muslim me të mirë nësë është edhe musliman halama shumë nësë është i aform nga gjaku halama të e për mirë po veq pësë ko ishi e ki obligime muslimin me të me një mu ose me ndohet di me të kështë më rrë nështë i ka një fiku në sahabeve Abdullah ibn Umr ibn Asik kurë ka tërzogë ka hadith kurë ka tërzogë ka të gjithë se pejgamberi ka nda kufishin kufrën e ka nda një pjesë mishi domethënë e ka përmendur hadith në ahash po më tregushi ne të, të kuptojm mos u çuditni pse pejgamberi ja ka nda mishin kufishëve të yahudi nga se vetë na ka thon pejgamberi sallallam se dhibili më ka porositë so të vazhdimë derisa ka mënuar se ka mëvon për shkëmtar në argumentimi i sahabëve me hadithe vend vet Si ka argumentumë hadith, Abdel Mëram, Ibn Amri. Shqyë këtë fikën e Bukhariot. E ka përmenë këtë hadith në tri kapituli. Në tësë një kapituli ka form të argumentimit. Kur fletë se me kaporosit, e ka përmenë atyre të, a, të porosia. Kur ka përmenë se du të mja njësë me kojshin, e ka përmenë këtu. Kur ka përmenë argumentimin, pse du të mjë dhonë, edhe pse është hebrej, ka përmenë këtu. Që kjo është afsia u lembove me, me, me i përdur hadithet. A njerëzit ka njerën nuk i kuptu dhe sënë e kjo ku ka argumend? Ose e qëshë kjo argumend? Nuk u një kuptu gjithë mund më njërët argumendimit të ulemove nga se ka, ka, ka ilm për kitë punë. Nuk ka puna vesh me e lezu argumendin. Vesh me e gjithë një argumend ndikun, me, me, me, me, me e, e, e përsit një argumend. Ja, jo, së është kjo aja që kërkuat? Kuptim e argumendit, aftësia e argumendimit me argumend, që kjo e bënirën dhe doluar, ndije. Në këtë afti e kanë pasë abët, nga se e këmësun nga peygamberi sallallahu alai sallam. Në ndhe i ka thonë, më thonë, Bukhari Rahimullah, se Abdullah ibn Amr i Mnasi ka argumendu me këtë adith, edhe në këtë rast, kur peygamberësëm i ka thonë një jahudisë, apëm. Ma të minë në rast, është smur e smiju i, një gjallash që e kanë pasë atë e jahudit, e ka dosh peygamberësëm shumëaj. Së bo, mësliman? Mirë po, ka shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don kur ka pasën pejgamberi kanë imun hebrejkon jehudi arsimuaj djali kur ka marrësh pejgamberin u shkoi me vizitu shiko ka shku me e vizitu ende ka pasësh në momentin e vdekjes edhe pejgamberi e ja ka ofrua islamin ju ka dhënë me vdekja atë mënyrë apo më shku me dal nga dhunjoja pa besuar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pa besuar kuran pa besuar Ashtë për dhëshme me dhëmësh për me dali kush për i dunja sa së besan pejgamerin tonë, Muhammedin Alehi sësën. E djali, si kërës e gënë të zmetim, ka dash me besu. A ma, për i babës nuk ka mujtë. E herë ka këqirë babër, e herë ka këqirë pejgamerësam. E ka këqirë pejgamerësam pejgamer ga lakmija me engu se e ka di që e shë pejgamerë, se e ka pas së jilët, e ka pas këshij. E ka këqirë babër, që shmejlonë fjene babës nga ajo apo aty kë. Bëu në musliman. Bëu bajikal. Edhe kalon shahadetin ka vdik me njëra. Thot Aisha, vazalla ta alana, ka dal nga shtëpia ti, e tij duke thonë elhamdulillahi lladhi najahbi minan nar. Elhamduleh që Allahu e pstei pijarit me mua. Mu mundi se bëp e pstei kunjerë vetëm. Ju kujdesi për ta, çet pushton garozicet, pushton nga, nga dënimi i Allahut, pushton nga kjo. Kujdesi se kalon pengarson nga kujdesi deri në fund dekës të javët. Në kujdesi që ka pas për këtë aftë. Prandaj, më vjen kë është ajo që na bën praktik. Kjo është ajo që po mëson të dobëshëm. I harit është edhe për kuishinë e bajt, edhe për familjen është i dobëshëm. Ja she harin vendi vet, familja vet, jeshe. harin shumë. Formë ndrushme është harin. Qëndrimi i dobëshëm, qëndrimi i mirë, duke ditë edhe për kategoritë, po mirësis, më di komuni anis, ndaj kujtësh më shkuaj këtu më dhatë. Ne këtu disa ditë që flasim po kat pes kodit e tjetër shumë të, të ndërtueshme që zi marrëm në shahbetin e la, po për, për sot me këto kapitull që fillosin për blerën rëndësinë dhe obligimet, detyrimet që kemi ne kishis dhe disa forma të këtij aspekti që i morëm nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah na vë dot të dobëshum për familjen tonë, për fëmijët tonë, për vendin tonë, për popullin, për mbar njerëzimin. Në çdo formë që kam të më, më mirë, Allah na mësot të, më të më të mirë. Në lutë Allahu xhallahu olen nga çdo formë padrejësie, bezdisës, e shçetësimit, në të tjera që mund të ja shkaktojmë me çka do të qoftë me fjalë apo Allah në forma tjera. Allahu na mbron nga çdo keqbllas nga çdo ilig, nga çdo fatkeçi, nga çdo sprovë që na prek fenë tonë, shëndetin tonë. Allahu na dësh i jetë lumtë në, jet, në dynjë edhe dalë faqebar para ti. Allah e shpërblyf urëmën sallallahu alejhi wa sallam Muhamedi dhe alehi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam katër.